75. Irén egy csendéletet ábrázoló festményt szeretett volna vásárolni szobájuk falára. Amikor szabóék megérkeztek a tájképpel, és az öreg kancler levette róla a csomagoló papírt, könnyű szívvel beleegyezett, hogy ez díszítse a falat. Nagyon tetszett neki a festmény. A két jó barát vállalkozott is rá, hogy felrakja a falra. – Jól mutat, annyi szent? – állapította meg kancler, amikor a munkát elvégezték, és szemét összehúzva nézegette a képet. – Gondolod, hogy Bandinak is tetszik majd? – kérdezte Szabó kétkedően. – Persze, alig várom, hogy hazajöjjön. Igazán kedves a mamától, nagy meglepetés lesz. – Azt meghiszem, arra is számíthatsz, hogy anyátok eljön, mert kíváncsi, hogy mit szóltok az ajándékához. Látni akarja a hatást. Örülök, hogy magának is tetszik ez a kép irénke, mert igazán szép. Tetszik ez mindenkinek, csak ennek a vén nem, vélte Franci bácsi. Valahogyan nem szoktam meg, hogy a fák narancsszínűek, a felhők meg lilák legyenek, de hát én csak egy buta ember vagyok, aki nem ért a művészethez. Dehogy nem, hiszen valóságos zenerajongó a papa. Az egész családdal együtt. Á, az csak azért van, mert zongorista a szomszédunk. Szabóék szomszédja, a zongorista, ezen a napon csak estére vetődött haza. Amilyen gyors volt a távozása, olyan lassú az érkezése. Alig ván szorgott. Amíg a fogasra akasztotta a sáját, Péteri csodálkozva is kisé ilyetten bámulta. – Mi történt veled? – kérdezte is izgalmában, le s felmozgott az Ádám csutkája. – Semmi – legyintett kedvetlenül Tibor. – A cipőd? – Mi van a cipőmmel? – És a nadrágod? – Mi van a nadrágommal? – És hátul a kabátod is. Tibor ránézett az említett ruhadarabokra, aztán szórakozottan csak ennyit mondott. – Csak ugyan. Óvatosan, hogy a többi kabátot összene piszkítsa, felöltőjét a fogasra akasztotta, és már indult is a szobájába. Péteri azonban megállította. Tibor, elestél? Hát, csak nem vertek meg valahol? Nem, nem vertek meg. Merre jártál, hogy ilyen állapotban kerültél haza? Jutkát kerestem. Mondtam neked, Béla bácsi, hogy beszélnem kell Jutkával. És hol kerested Jutkát? Először a munkahelyén, aztán a lakásán, aztán két barátnőjénél, és végül a pályán. Aha, elestél a pályán. állapította meg Péteri elégedetten, hogy végre fényderült Tibor szokatlan külsejére. – Elestél a pályán. többször ismerte be Tibor. – Nem vagy túl ügyes, Tiborkám! – csóválta a fejét Péteri. Próbálná csak Béla bácsi abban a tömegben korcsolya nélkül korcsolyázni. Korcsolyával sem jut ilyesmi az eszembe, nekem még az a jég is sok, ami a jégszekrényemben van. Nekem is sok volt ez a mai nap, de hát jutkát mindenképpen meg akartam találni. Értem, illetve egyre kevésbé. Legegyszerűbb lenne, ha elmondanád végre világosan és érthetően, hogy mi történt közted és icu között. Vazudtam neki. És ezért mentél a pályára? Oda jutka miatt? És megtaláltad? Nem volt a pályán. Akkor miért mentél oda? Amikor haza kísértem, azt mesélte, hogy sokat jár korcsolyázni. Azért még nem kellett volna térden végigcsúszkálnod a műjeget éppen most, amikor megnagyobbították. Most mit csinálsz? Nem tudom. Próbál talán telefonon felhívni. Nincs telefonjuk. Várd meg holnap reggel, amikor munkába megy. Nem tudom, mert holnap reggel korán kell bemennem az akadémiára. Akkor várd meg délután, amikor kijönnek. Addig nem hiszem, hogy találkoznának Icuval. De ha Icu megtudja, hogy hazudtam neki, többet szóba sem áll velem. Ugyan valami ártatlan füllentés lehetett. Nem éppen. Azt hazudtam neki, hogy jutkával randevúzgatok. Ő meg a hazugságot nem nagyon bírja. A Ferivel is ezért szakított. Ó, oh, ez egészen más. Te ezzel a füllentéssel senkinek sem ártottál, senkit sem bántottál meg. Mégis azt mondaná, hogy félre akartam vezetni, és azt gondolná. Miért olyan fontos neked, hogy Icu mit gondol rólad? Te Tibor, te szerelmes vagy. És ha az vagyok, nem lehet szerelmes egy fiú egy lányba? Szabóné szeretett minden gyereket. Ha az utcán egy apróságot meglátott, már csillogott a szeme. Elégedetten nézte, ha valamelyik fiatal apa a kisfiát gyengéden ölébe vette, és megróvón tekintett azokra a szülőkre, akik unott vonzolták magukkal a lépni is alig tudó kicsiket. Sokszor arra gondolt, ha nem lenne unokája, elég volna neki kimenni a játszótérre, amikor egy csomó fiatal anya tartózkodik ott a gyerekével, és már is elfelejtené minden gondját, baját. Mikor Peti iskolája előtt, a tanítás végén a kitóduló gyerekekben gyönyörködve unokáját is felfedezte, természetesen még nagyobb örömet érzett. Ne vigyem a táskádat, Petikém! Húzza a kis válladat! mondta a gyermeknek, mikor elindult vele hazafelé. Enős az én vállam, nagymama, tiltakozott büszkén Peti. Hiszen tudom én azt, nem is azért mondtam. Inkább add ide a táskádat te, azt is viszem, erősködött a gyerek. Dehogy adom? A tanítónéni azt mondta az iskolában, hogy az öregeket kímélni kell, meg hogy adjuk át nekik az ülőhelyünket a villamoson. Igaz, igaz, jól mondta a tanító néni. De mi most nem vagyunk villamoson, magyarázta Peti. A helyemet nem tudom neked átadni. Add ide a táskádat. Jól van, drágaságom, hárította el az ajánlatot szabóni. Majd máskor, ha nehezebb lesz. Peti belenyugodott és témát váltott. Nagy mama, mondta bizalmas hangon szinte súgva. – Van egy nagy titkom, akarod, hogy elmondjam? – Hol találsz te olyan nagymamát, aki ne akarná, hogy az unokája elmondja neki a titkát? – De ezt csak akkor lehet ám elmondani, ha megígéred, ha komolyan megígéred, hogy nem mondod el senkinek? – Hóvá gondolsz, akkor már nem is volna titok. – Megtaláltam a Mikulási ajándékomat – árult el Peti, s figyelte a nagyanya arcát, hogy lássa, milyen hatást vált ki belőle a rendkívüli újság. Ugyan, ne mond? adta a meglepetett szabóni. De igen, megtaláltam. Aztán hol volt, mutatott izgatott kíváncsiságot a nagymama. A szekrény felső polcán. Hogyan kerültél te olyan magasra? Kutattam. Minden ajándékozási nap előtt szoktam kutatni. Látod, ezt nem szabad, nem illik. De tudod-e, hogy mit találtam? Kérdezte Peti, akit sokkal jobban érdekelt, amit talált, mint az, illik-e kutatni vagy nem. Mit találtál? Egy gyönyörű korcsolyát. De mit szól anyu meg apu, ha ezt megtudják? Azt ígérted, hogy nem mondod el nekik. Már hogy mondanám? Azért nem szeretném elrontani az örömüket, tudod, ők meg akarnak letni engem a korcsolyával. Irén derűs hangulatban várta haza bandit, s amikor férje fáradtan a napi munkától megkönnyebbülten belépett lakásuk ajtaján meg sem várta, hogy levesse a kabátját. Karon ragadta és bevonszolta a szobába. No, mit szólsz hozzá? Mutatott az újonnan kapott képre. Nem várta meg, hogy Bondi véleményt mondjon. Kisietett a konyhába, hogy behozza az előre elkészített szendvicseket és teát. Mikor visszatért, férje még mindig ugyanott állt, kezét csípőre téve, hunyorítva nézte a képet. Nem értem, mondta Bondi terhelten. Hiába nézem ezt a képet, semmi szépet nem tudok rajta fölfedezni. Igaz, nem is nagyon értek a festészethez. Neked ez csak ugyan tetszik, Irén? Nem tetszik különösebben, lódította Irén. De végre is ajándék. És nagyon kérlek, te is uralkodj magadon, legalább addig, amíg a mama itt lesz. Ő kíséri majd haza az iskolából Petit. Majd uralkodom. De mond, benned csak ugyan nem kelt émeigést ez a tükörsi mató? Émeigést? Mit beszélsz? Olyan, mint amikor egy üveglap alá se papírt raknak. Nem kell túlozni, bandi! És ez a hattyú, akár egy vatta csomó. Vatta csomó! A hatjuk, mint fehér vatta csomók. Úsztak a tó vizén, egészen szép hasonlat lenne. Egy regényben. Csak, hogy ez nem egy regény, és nem hasonlat, ez festmény. De ezek a felhők igazán guztusosak. Csak ugyan, mint a cukorhab. Nem igaz, csak szekírozni akarsz vele. Én, te szekírozol engem. Mivel? Na, valahogy imádod ezeket a hatjuknak álcázott vattacsomókat és a cukorhab felhőket. Nem igaz, nem imádom, csak jobbnak tartom, mint te, és jobb is. Ez a vaca gics. Nagyon jól hat a falon. – Csak nem képzeled, hogy egy életen át ezt nézem a szobánk falán? – kérdezte ingerültem Bondi. Irén válaszolni akart, de a bejárati ajtó csengője megszólalt. Okosabbnak vélte, ha a vita folytatása helyett siet ajtót nyitni. Szabóni érkezett meg az unokájával, kezében az iskolatáskával, amelynek cipelését végül mégiscsak áttengette neki, az erejére olyan büszke petike. A nagymama, anélkül, hogy beszélgetésük tartalmát elárulta volna, elmondta bandéknak, hogy jól szórakoztak az iskolából hazáig, Peti nagyon érdekes dolgokat közölt vele. Míg mesélt, észrevette, hogy a fiának is, menjének is a tekintete időnként az általa ajándékozott képre téved. – Én is elnézném ezt egész nap, de hogy nektek is ennyire tetszik, azt nem vártam. – Mennyire, mama? kérdezte Bondi. Hát, hogy ennyire gyönyörködtök benne, le se tudjátok venni róla a szemeteket. Na, én megyek adok enni valamit Petikének, indult meg hirtelen Irén, és Petit fogva kisietett a konyhába. Mama, kezdte Bondi, amikor becsukódott az ajtó Irén és Peti mögött. Én igazán nem is tudom, hogyan mondjam el. Sehogy, fiam, legyintett szabóni. Nem, nem kell nekem hálálkodni. Különben akár hiszed, akár nem, viszonylag olcsón vettem. Nem mondom el, hogy mennyiért, de olcsón. Én azért szeretném. Ej, ne okoskodj már! Mondtam, hogy nem volt drága. Ez az én karácsonyi ajándékom. Most, hogy jobban fizet a szövetkezeti munka, megengedhetem magamnak, hogy e félével is örömet okozzak a gyerekeimnek. Annak örülök, hogy megengedheted magadnak, szólt komoran Bondi. Képzeld csak, Bondi, apád azt mondta, lehet, hogy nektek nem fog tetszeni. Miért ne tetszene? mondtam én. Ami szép, az szép. Mama, fején találod a szöget, állapította meg Bondi. Nem folytathatták tovább, mert Irén visszajött, kezében tálcára rakott szendvicsekkel. Uzsonnázzék velünk, mama. Van egy kis sajt, vaj, főzök hozzá teát. Nem sürgős irénkém, ettem mielőtt elindultam. Inkább csak állj meg egy pillanatra, és mondd meg őszintén. Neked is tetszik ez a kép? Jobban, mint Bandinak. Na, no, akkor megnyugodtam. Apátok folyton ezget. Azt mondja, valami, hogy is mondta? Mit is szerettél volna? Csendíletet mama. De nekem ez is tetszik, ez is szép. Ugye? Különben is mindegy, hogy almákat festenek meg így módon, vagy hattyúkat, jegyezte meg Bandi. Természetesen, helyeselt a fiának Szabóné, majd hirtelen gyanakodni kezdett. Milyen módon, fiam? Irén érezte, ha nem lép közbe, megindul a vita anya és fia közt, és neki újra végig kell hallgatni a férje kellemetlenkedő megjegyzéseit a festményről. Bandi szerint ugyanis, mondta gyorsan, van igaz és van hamis festészet, de ha most mi az ő magyarázatát hallgatjuk, éjjel halunk, mire a végére ér. Félig gölelő, félig tesékelő mozdulattal azt ahhoz akarta ültetni az anyúsát. Szabóni azonban nem mozdult, mintha oda nőtt volna a padlóhoz. Várj, mondta, miközben cseppet sem sértő, de nagyon határozott mozdulattal eltolta magától irénkezét. Szerinted ez fordult Bandihoz a képre mutatva. Igaz vagy hamis festmény. Mondd csak, mondd, sürgette a fiát. Bandi elfordult tőlük, és hirtelen az asztalon lévő evőeszközöket kezdte rakosgatni, mintha azt tartanál legfontosabbnak, hogy a villák és a kések minél párhuzamosabban helyezkedjenek el. Az igazságot akarom hallani, sürgette a kacsul a fiát. Bandi nem csak szerette, de becsülte is az anyját. Sokszor gondolt büszké nyíltságára élénk szellemére. De hogy most az igazságot akarja hallani, azt nem hitte. Az anyja, ha nem is tudatosan, de saját véleményének a megerősítését várta tőle. És ő ezt mindenki mással, udvariasan meg is tette volna. De neki nem tudott hazudni. Mama, az igazságot akarod hallani? Kérdezte. Én meg látni. Még a képen is, ami a szobánk falán lóg. És ezen nem látod? Nem. Ezen a festményen minden más, mint a valóságban. Nem értek hozzá, de valószínűleg azok a képek is szépek, amelyiken a művész másként megfesti azt, amit mi látunk a természetben. A festmény nem fénykép, a művész többet ad annál. De ez a kép. Bandi, hagyd abba, szólt közbe Irén. Végül is a mama nagyon kedves volt, és mi örülünk is. Nem, ne folytasd Irén, vágott a szavába szabóni. Meglepő módon nem sértődött meg, hanem hirtelen igen praktikus gondolat jutott az eszébe. Ha nem tetszik, vissza lehet cserélni. Itt van a festő címe. Leírattam vele, mert ismerlek benneteket. Tessék! De igazán mama vette át vonakodva Irén a feléje nyújtott papírdarabot. Nekem tetszik, nektek meg nem tetszik, mondta most Szabóné, mégiscsak megsértődötten. A hátam mögött talán még ki is nevettek érte. Irénnek tetszik a kép, próbálta megnyugtatni Bandi. De én se nevetlek ki, mama hiszen ez a kép tetszetű, túlságosan az, túlságosan is szép, ezért vesznek ilyet sokan. Talán ki lehetne cserélni? latolgatta Szabóni. Hol az a cím? kérte Eliréntől Bandi a papírcetlit. Holnap elmegyünk a festőhöz, vagy egyáltalán festő, és nem valami kép képügynök. Icu sosem szokott üzembe menet jutkával találkozni. A Tiborral való beszélgetést követő napon azonban reggel, amikor az üzemük közelében leszállt a villamosról és megindult a gyárépület felé, egyszer csak Jutka ismerő sapkabójtját látta lengedezni a siető emberek között. – Jutka, Jutka, várj meg! Hová rohanszolj veszettül? – kérdezte, amikor érte. Szeretek egy kicsit korábban beérni – mondta Jutka derűsen, de nem csökkentve lépteinek szaporosságát. Beszélnem kell veled, csatlakozott hozzá Icu. Nagyon fontos. Csak nem szerelem? Á, olyasféle. Kibékültetek Ferivel? Nem. Akkor Tibor? Eltaláltad. Jutkának lassultak a léptei, mintha már nem is tartotta volna olyan fontosnak, hogy előbérjen az üzembe, mint a többiek. Azért nem gondoltam. Én se rólad. Megőrültél. Mi bajod vele, Micu? Csak az, hogy nem vagy őszinte. Én? Te hozzád? Tibortól hallottam, hogy szombaton rendezvútok van. Hogyan tudtad megállni, hogy elhallgasd előlem? Kár mert ti mindnyájan megvagytok őrülve ezzel a féltékenységgel. Hányszor mondjam már, hogy jó időre elegem van a férfiakból. Hiszen te mondtad az előbb, hogy szerelmes vagy Tiborba. Én? Hiszen te találkozgatsz vele. Éppen azért szaladtam utánad, mert meg akartalak kérni, hogy tegyétek át azt a rendezvút egy másik napra. Ugyanis szeretném, ha Tibor szombaton hozzánk jönne szerepelni az üzembe. Jutka hallgatott. Lassan lépdelt Ticu mellett. Nincs találkám vele, mondta kicsit később. Ez igaz? Igaz? Hiszen akkor minden rendben van. Állapította Icu, csak a rendezvény sikerére gondolva. Na látod, mondta a barátnője keserűen. De akkor Tibor nem mondott igazat nekem. Vajon miért? Azt ő tudja. Hát, ha így áll a dolog, akkor figyelj ide, Jutka. Segítesz nekem? Persze, hogy segítek, mondta kellemetlenül Jutka. Azért nem akarta, hogy én beszéljek veled a rendezvú elhalasztásáról. Töprengett icu. Jutkának felcsillant a szeme. Mert ő akart velem beszélni. Ő, lepődött meg icu barátnője izgatott hangján. Akkor talán hagyjuk, hogy eljöjjön, és várjuk meg, hogyan akarja magát kivágni. Nem is rossz, mormolta az orra elé icu, aztán gyorsan, hangosabban hozzátette. Rossz? Nagyszerű. Irén azt várta, hogy a festő műtermében festőállványt lát majd, meg dobogót a modellek számára, és paravánt, amelyre színes drapériát dobtak, mint ahogy ő Puccini operájában a Bohém életben látta. De operai díszlet helyett inkább raktárhoz hasonlító helyiségben nézhettek körül, amikor férjével felkeresték a művészt. Az anyósom vett öntől egy képet. – kezdte bátortalanul a mondókáját Irén. – Azt szeretnénk kicserélni. A festő ingújban fogadta őket. Bandi az ablak mellett válfára akasztott kockás kabátot látott, egy falba vert szögre akasztva. – Szabad a festményt, asszonyom! – nyúlt Kuti a kép után. – Aha, már emlékszem, Péteri úr ismerősei. És miért nem tetszik a kép, kérem? A férjem valami egész mást szeretne. Rengeteg képet látok itt, mutatott körbe a nagyhelyiségben Bondi. Ezt mindön festette? Egy kolléga segítségével. Magam nem győzném. És hol van a kollégája? kérdezte Bondi. Hazament. Ő nem itt lakik. Kár, sajnálkozott Irén. A feleségem szeretett volna egy festőt látni munka közben. Ön is festő? – Természetesen. De sajnos nem tudom önöket e félével szórakoztatni. Csak ihletben szoktam festeni, és ma már fáradt vagyok. – Akkor ne bolygassuk ezt a dolgot, – ajánlotta Bandi tapintatosan. – Beszéljünk a cseréről. Mi szívesen ráfizetünk a képre, akár kétszer-háromszor annyit, mint amennyiért vették, ha valóban valami rendes dolgot tud adni nekünk. – Hát erről van szó. Megjegyzem, én mindjárt láttam magukon, hogy finom emberek. De, Bandi, hogy, hogy kétszer-háromszor annyit adnánk? Nagyságos asszonyom, tárta szét pátosszal a karját a férfi. A márkás képet ugyebár mindig meg kell fizetni. Egy rudnai akvarel például hét nyolcezer forint. Fantasztikus összeg, botránkozott meg az asszony, majd félénken a férjére pillantva zavartan hozzátette. Közben nekünk ez a hatyús kép is megfelelne. Ógyan, nagyságos asszonyom, így. Mit lát mögötte, uram? Egy másik tájkép Tóval és hatyúkkal. – Éppen olyan, mint a miénk, állapította meg csodálkozva Irén. Szabadnak érném a következőnek az emelését is? Nos, nézd csak. Ezen is Tó és hatyúk. – És a többit is sorra megnézhetik. Kb. húsz példány készült belőlük. Óránként felmázol egyet a kollégám. Hol vannak ezek a márkás képtől, ugye nagyságos asszony? Művész úr, azaz nem is tudom már, hogyan szólítsam magát. Akkor ezt a képet mi itt hagynánk, jelentette ki Bandi, és a magukkal hozott képet a többi közé helyezte. Egy márkás képárába beszámítva, hajolt feléje készséges várakozással az ügynök, ha szabad remélnem. Ezt még meggondoljuk, vált szárazzá bandi hangja. Már pedig, vágta oda pimaszul a férfi, én pénzt vissza nem adhatok ugyebár. Nekem minden pénzt megér, hogy a feleségem látta magát és a műtermét, mondta Bondi. Karon fogta irént, és elhagyták a műtermet. A város ködbe burkolódzott ezen a koratéli estén. Tibor, aki egy sötét kapuajba húzódva este jutkát, reménytelennek érezte, hogy felfedezze a lány alakját ebben a tejszerű homályban. Átkozta a ködöt, amely megakadályozhatja, hogy beszéljen a lányjal, mielőtt az Icuval találkozik. Attól tartott, hogy egyszer csak Icubot lép bele. Hogyan magyarázná meg a lánynak, hogy mit keres erre felé? Csak újabb hazugságba keveredne. Hirtelen egy ismerős, szalagon libegő, bojtos sapkára lett figyelmes. Kisietett a kapu alól, s a libegő sapkadísz nyomába vetette magát. Valóban jutkáé volt a fejfedő. Ne haragudjon, jutka! szólította meg a lányt. Hogy csak így ideálítok, de ez csak ugyan nem várt találkozás, jegyezte meg titokzatos mosolya a jutka. Ugyanis Azért jöttem, hogy… – kezdett a beszédnek a fiú félszegen, de aztán megakadt. A lány derűsen a segítségére sietett. – Bizonyára haza akar kísérni. – Természetesen, de arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen a memóriája, Jutka? – mondta Tibor, és nagyon ravasznak képzelte magát, hogy csapdát tud állítani a lánynak. – Nekem milyen a memóriám? – kérdezte Jutka ártatlan arccal. Nem panaszkodhatom, elég tűrhető. Egyszer már úgyis is hazakísértem magát, nézett a fiatalember összehúzott szemmel jutkára. Igazán? lepődött megtettetően a lány. Látja, erre nem emlékszem. Pedig hazakísértem, és arra emlékszik-e? kérdezte Tibor izgatotta a jutkától. Hogy akkor megbeszéltük, elmegyünk majd együtt a galériába, megnézzük a mai modern festőket. Talán, mintha rém lenne valami. Galériát mondott. Ó, oda szívesen elmegyek magával, Tibor. Hogyan? kérdezte meglepetten Tibor. Ez váratlanul érte a fiatalembert. Végül ő esett a csapdába. De miért is hagyta ki a számításból, hogy a lány, ha egy megbeszélt rendezvúról beszél, hajlandó vele találkozni? Tehát hajlandó velem eljönni a galériába? kérdezte, miközben minden erejét össze kellett szednie, hogy leplezze meglepetését. – Nagyon szívesen! – mosolygott jutka a fiúra. – Hát ezért vártam itt magára. Részemről ugyanis egy kis akadály jött közbe, de talán icuval beszéltek is erről. – Icuval? Nem, nem beszéltünk. – Mikor beszélt vele utoljára? – Icuval? – mondta szórakozottságot tettetve jutka. Itt szóval, hát nem is emlékszem pontosan. Tibor megkönnyebbülten sóhajtott. Miért fontos ez magának? kérdezte a lány. Mert az üzemükben kellene zongoráznom szombaton a kiszeseknek. Tibor nagy sikert aratott zongorajátékával. A művelődési otthon nagy termének az előterébe, az ajtókon át is kihallatszott a dörgő taps, amikor Icu megérkezett. Jutka sietett hozzá, s még barátnője betette téli kabátját a ruhatárba, beszéd belegyedtek. Hallod, milyen sikere van? kérdezte Icutól. Tiborkánk most beszélget majd egy ideig, elég sok kérdés érkezett hozzá eddig is. Nagyszerű, és a beszélgetés, amit négy szemközt folytattatok, hogyan sikerült? Minden úgy történt, ahogy elterveztük. Majd elmesélem részletesen. Nem volt könnyű, de megálltam nevetés nélkül. Gratulálok! Csak hogy nincsám vége, mert arról megfeledkeztünk, hogy neked most el kell menned arra a bizonyos randevúra. Hm, legfeljebb elmegyek, mondta jutka vállatvonva. A szeme boldogan ragyogott. Laci akkor érkezett Szabóékhoz, mikor apja és anyja Péteri úrral éppen a sikertelen képvásárlás körül történteket tárgyalta a konyhában. – Bizony, Péteri úr, csak éppen, hogy ki nem dobtak vele! – panaszolta szabúni. De hát az lehetetlen! – hitetlenkedett Péteri. – El is határoztam, én többet művészettel nem foglalkozom. Szabóni a művészetek magas köréből hirtelen visszatért a hétköznapi élet valóságához. Veled mi van, Laci? Látom, ideges vagy? Sok a gondunk, mama. Két hét múlva ki kell költöznünk a lakásból. Neked sikerült valamit intézned, mama? Eddig még semmit, fiam. Én se értem rá eddig foglalkozni vele, menteget Péteri. Azt sem tudtam, hogy ilyen sürgős. De most természetesen majd kitalálunk valamit. – Mit, Péteri úr? – kérdezte gyorsan Szabóné. – Az bizzák rám. Ha már a képvásárlás rosszul sikerült, legalább ebben segítsek. – De hát mit tehetnénk? – Hopp, megvan! – csapott a homlokára a boltvezető. – Mi van meg? – fordult Péteri felé Laci érdeklődve. – Elvezetem magukat egy olyan helyre, ahol gyermekjáték lesz lakáshoz jutni.